Și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fii fiilor tăi pace peste Israel.